Slova svatého Evangelia podle Marka. Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli, Ale proč dělají, co se v sobotu nesmí? Odpověděli jim, nikdy jste nečekli, co udělal David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do božího domu? Bylo to za velikněze kněze Abiatara a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží a dal i své družině. A řekl jim, sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. V Jižíšově době farizové se chápali jako ti, kteří jsou oddělení od normálního lidu, ti, kteří si přece vzali, že budou pečlivě plnit boží vůli skrze zachovávání Mojžíšova zákona a tradici. A přitom se stalo právě to, že skrze to zachovávání zákona a totální akcent na tradici předků, zapomněli na to nejdůležitější. Zapomněli na lásku k Bohu a na lásku člověku. Člověk, když je ponechán jenom samému sobě, co se týče vztahu k Bohu, tedy ve svém náboženství, dříve nebo později bude mít tendenci buď překrucovat Boží slovo, anebo boží slovo přehlížet. Inými slovy, že si napasuje boží slovo jenom podle toho, co mu sedí. Ostatní, co mu nesedí, bude přehlížet anebo překrucovat. Farizové, když dávali akcent na psané zákony, ztratili původní boží úmysl, lásku k Bohu i k člověku, Ztratili milosedenství a odpuštění. Začali si myslet, že jsou lepší než ostatní. No a nakonec upadli do nejtěžšího hříchu, tedy někteří, hříchu proti Duchu Svatému. Upadli do tvrdošíného odmítání zjevné pravdy. Kdy Ježíše viděli konat zázraky, znamení, které může konat jenom Bůh, a neuvěřili v Ježíše jako v Božího Mesiáše, a božího syna. A ta jejich zaslepenost, náboženská zaslepenost, šla až tak daleko, že nakonec Ježíše zabili. V dnešní době začíná převládat druhý extrém. Člověk si sám vytváří zákony. Ve jménu takzvaného bezbřehého humanismu boží si člověk překrucuje, pokud ho ještě vůbec přijímá a podle takzvané domělé tolerance nakonec člověk ve své svobodě se opět stává píšný. Člověk v sobě zabíjí všechno, co mu Bůh říká ve svědomí i v jeho slovu. Ono v dějinách lidstva už několikrát byly pokusy takzvaného milosevného totálního humanismu bez Boha ve jménu kterého nakonec lidé se navzájem nenáviděli a jeden druhého zabíjeli. Ježíš je pánem nad svými příkazy. Bůh určuje, jakým způsobem máme k jeho příkazům přistupovat. Jeho příkazy mají sloužit člověku, aby nalezl Boha. Jeho příkazy nám mají pomáhat k tomu, abychom se zorientovali v džungli názoru dnešního světa a přimkli své srdce k Bohu a k Jeho svaté vůli, která je dobrem pro člověka. Nehledejme si tedy alibi a výmluvy, když máme naplnit Ježíšovou slovu. Nedržme se křečovitě našich tvrdých výkladů písma, Kdybychom zapomněli na boží lásku k člověku. Ale také nedělejme to, že budeme se vymlouvat, když boží slovo něco říká a my ho nechceme přijmout, když budeme mít tendenci boží slovo překrucovat. Potom bychom se podobali farizeům a zákonníkům v Ježíšově době. Pane Ježíši, Otevři naše srdce tvým slovem, aby v nás byla skutečná láska k tobě i k tvému Otci. Dej nám milost pokorného hledání tvé vůle, ať naplníme svůj život milosrdnou láskou k bližnímu a v poslušnosti tvému slovu, ať se přimkneme s láskou také k tobě. Amen.